Втората лекция Томас Карлайл. Първо, той е шотландец, родене през 1795 г. Води се като историк, философ, писател, но в него има и Търсач. Боще най-важното нещо в света и най-хубавото нещо това са Търсачите на истината. Самобитни хора, изключително отдадени. Да уточня, това е търсач на възвишенот. Наричат го и английски писател, обикнали са го англичаните. Както настрадин хоче, много народи се го присвояват. Някои даже мисля, че той е руснак. Така, това, което преди много години харесах в този човек, Томас Карлайл, това е чистото мислене. И ето, днес той е тука. Написал е около 30 тома. Той търси чистото, божественото и вдъхновеното в нещата. И така. Томас Карлайл и мъдростта му. Стани честен човек и тогава ще бъдеш сигурен, че на света има един негодник по-малко. Просто казано ясно. Истинският живот започва, когато започне истинското самоотречение. Всяка истинска работа е свещена. Всички, които са отговорили погрешно на Сфинкса, са станали мъртви човеци, мъртъв народ. Доколкото човек побеждава страха, до толкова е човек. Казва, говоренето е временно. Мълчанието е вечно. Любовта е велика богиня, но на земята тя е в окови. Виж мъдро, ли управля... Виж, мъдро ли управляваш своя ден? Значи, ако можеш да управляваш деня, правилно ще можеш да управляваш и живота си. Ако не си разгадал любовта, ще бъдеш. Съкрушен от нея. Казвал съм ви, любовта е най-великото благословение, но ако не е разбрана, тя се превръща в проклятие. Който не разбира Сфинкса, той е потънал в преходното. Дълбока истина е скрита в Сфинкса. В него е стаена вечната мъдрост, но за този, който не е готов, за него тази мъдрост има мрачна, тъмна страна. Такова нещо е истината. Опасност за света. Огромна опасност. Аз съм ви казвал много по-опасно нещо от атомната бомба. Само безумците мислят, че няма истинска справедливост. На земята няма нищо друго, освен справедливост която се раздава на всяка крачка, защото тя се определя от миналите прираждания. Тоест, всеки е по и сега няма избор. Мога да добавя, защо ти е дарено това настояще? За да си зародиш бъдеще и да станеш истински ученик, като не можеш сега в следващия живот. Но дарено ти е възможност, тъй като не се става лесно истински ученик. Учителя казва, това е дело на хиляди години работа върху себе си. Така. Значи, на земята няма нищо друго, освен справедливост. Тук се жене всичко по свято. Ако повярваш в несправедливостта, тогава ти си се обърнал срещу Бога. Забележете какво казва. Ако повярваш, че в този свят има несправедливост, ти вече влизаш в карма. Ти... Не знаеш, че в света действа само една единствена воля. Няма капка друга воля. Няма дявол. Действа само Бог. Що му отречеш справедливостта? Малко или много ти си вече враг на Бога. Без да го знаеш, понеже си неосъзнат, ставаш враг на Бога и на своя път. Великият Бог е всякога абсолютно справедлив. За всички хитрини, е подготвен достоен край. Пред всички хитреци ще се разине пропаст и тогава ще се яви скритата справедливост за тях. В света най-високо от всичко и на всяка крачка царува справедливостта. Великият познава хитреците и тяхната празнота. Живее и преуспява само истината. Всичко извън истината умира, той е обречено. Има могъща невидима справедливост. Тя слиза от високо и само чистите сърца я виждат. За нечистите справедливостта не съществува. Те гледат с телесни очи и с някаква човешка логика. Която е мъртва, това се дължи на това, че са изпъдени от системата на истината и на Бога. Нужен е радикален вътрешен прелом. Само тогава само това може да смили и привлече истината. Ако не можем да направим тази коренна промяна, ще останем неизликувани и обречени. И казва: Докато ти си фалшив човек, все ще те лекуват шарлатани и няма да срещнеш истинския целител, т.е. скрития Бог. Или си в Божиите закони, или си в Божиите закони, или си в неразумните закони на дявола, т.е. в лъжомните закони. Ние сме превърнали животинското царство в една. Обширна кухня. Натрапчивата идея да се спасява света е една голяма иллюзия. Човек сам трябва да спаси себе си и своето достоинство, а не да тича и да спасява другите. Маймуните не са се ползвали от душата си и за това са лишени от нея. Заплатата на всеки благороден труд не е тук на земята. Тя е наистина горе на небето. Всяка работа се извършва пред лицето на Великия Бог. Чистият човек отдава своя живот, а не го продава. Благословение е този, който е намерил своята работа. Всяка реформа, освен моралната, е безполезна. Ако времената са лоши, тогава подобри себе си. Кратко, просто, ясно. Ако времената са лоши, подобри себе си. Това беше втората лекция.